Hej och välkommen till studio och karriärpodden, avsnitt 27. Hej Isabelle. Hej Sara. Ja, då kör vi igen. Vi har vår kära kollega Martin här. Ja, välkommen. Tack, du är tack. studievägledare för högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Ja, det stämmer. Ja. Mm. ja, välkommen hit. Tack. Hur kommer det sig att du jobbar som studievägledare och vad har du för lite igen, det är alltid lite kul ja, att höra. den är en så fruktansvärt lång historia men min utbildning är ju inte alls inom det här området utan jag är religionsvetare från början och disputerad. sådan Så jag har en doktors titel faktiskt. Men jag har jobbat som studie- och karriärvägledare sedan 2001 ungefär. Och jobbat då, som vi säger, centralt. Så att jag har jobbat övergripande på, på, på universitetet i relation till alla utbildningar. Och, och framförallt träffat då studenter eller blivande studenter som inte riktigt har vetat var de, vart de vill och, och så. Så att, så att man har pratat om ganska många olika utbildningar. Och då kanske inte så väldigt mycket i detalj utan mer lite, lite övergripande och, och lite... Vad man kan tänka sig att man jobbar med efter och hur arbetsmarknaden ser ut och så. Sen så kände jag efter ett bra antal år där att jag ville ut, ut i världen lite grann. så Jag har jobbat hittat vikariat på sociologiska institutionen där jag var studievägledare för blivande socionomer bland annat. Och sen så småningom så hamnade jag här på lite konstiga vägar men... Men jag tyckte att det, jag ville jobba ute bland studenter och, och gärna träffa studenter återkommande. För att i det jobb jag hade haft då under nästan 15 år så träffade jag ju de allra flesta bara en enda gång. Och visste inte vart, vart, vart tog det vägen det, det som vi pratade om. Så nu jobbar du ju mycket mer specialiserat liksom för ett högskoleingenjörsprogram. Mm. Alltså det, det är det som är den största skillnaden att du träffar studenter mer kontinuerligt? Det är ju en stor skillnad och sen är ju en stor skillnad också att, att jag har blivit tvungen att, att sätta mig in lite mer i detaljer om vad, vad det faktiskt är de läser på, på den här utbildningen. Eh, och att det blir lite andra typer av, av frågor och problem också som, som man får jobba med. Eh, för att till mig kommer ju eh, studenter, ofta om det har kört ihop sig, att de har kommit lite efter och så... Och, och då kommer de till mig ibland så händer det att jag kallar dem till dem med och säger att jag har tittat på dina studieresultat och ser att det har gått ha, lite i stå och hakat upp sig. Eh, och hur ska vi göra? Hur, hur tänker du kring det här? Och hur ska vi eh, hantera det här? Och så diskuterar vi kring eh, det kan vara olika saker, kan vara ibland i värsta fall, värsta fall men det, det kan ju vara så att man eh, behöver ta ett studieuppehåll för att Helt enkelt ägna sig åt att göra klart de kurser som man har skräpande efter sig. Det kan också vara så att man, man tittar på när ligger Tentor och hur kan du planera dina studier så att, så att du samtidigt som du läser de kurser som går den här terminen kan kanske tenta av en kurs från en tidigare termin. Sådana saker Det är ju väldigt mycket som man, som man får jobba med. Jag tänker lite på programmet då, högskolingenjörsprogrammet i bygg. Teknik. Vad är det man kommer läsa i det programmet om man söker? Mm. Man kommer att läsa, som i alla högskoleingenjörsprogram, så kommer man att läsa lite matematik. Men det är inte så förskräckligt mycket. Det är en, drygt en halv termin. Det blir 20 högskolepoäng, som vi säger, totalt. Och sen är det byggtekniska kurser det allra mesta. Just nu är det faktiskt så att programmet från hösten 17 kommer att se ganska annorlunda ut jämfört med vad, vad det har gjort hittills. Genom att det är väldigt mycket uppbyggt eh, kring att man ska lära sig byggkonstruktion. Så att eh, man kommer att jobba, eh, läsa ganska stora projektkurser. Så att redan första terminen så börjar man läsa en projektkurs på 15 högskolepoäng, det är en halvtermin som eh, heter eh, småhusprojektet. Där man lär sig eh, i projektform hur man konstruerar småhus från grunden. Eh, istället för att lära sig olika detaljer så, som mm. man har gjort hittills. Så jag tror att det, det blir ett rätt spännande sätt att ja. och, och jobba. Ja. Eh, så att eh, småhusprojektet och sen kommer flerbostadsprojektet och sen kommer höghusprojektet. Och så man, man, det blir större och större projekt genom utbildningen. Just det. Och då är det ju många saker som man måste kunna för Man måste ju kunna hållfasthetslära. Man måste veta hur man blandar betong så att den håller. Hur, om, och hur, om den måste vara armerad och eh, sådana saker. Man måste lära sig om ventilation, hur man undviker fuktskador. Man måste lära sig eh, hur man ljudisolerar. Eh, så att det är väldigt många kunskaper som man måste skaffa sig på vägen för att kunna konstruera en vettig byggnad. Sen, sen så är ju allt som man jobbar med sen som, som byggare är ju inte att konstruera och bygga. Utan vi har ju en massa byggnader som ska underhållas. Så att en inriktning inom programmet kommer ju också att vara förvaltning. Att se till att man bevarar, vårdar och bevarar de byggnader som vi har. Och att man renoverar dem på ett bra sätt. Och att man också, både när man konstruerar och när man renoverar, att man tänker att man har ett hållbarhetstänk. Ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Viktiga väldigt viktiga frågor tänker jag. Men det är ganska svårt att komma in på högskolingenjörer. Ja, det är ett populärt program Ja, så att man behöver ha ungefär 17 i. I, i, i meritvärde för att, för att komma in på programmet för att det, det, är, många, det är många som söker och det är många, många som hamnar på reserv och aldrig kommer in mm. just det. och områdes eller behörighetskraven då ja det... de var jag dålig på att komma eh, ihåg ja, i huvudet då är det områdesbehörighet åtta just det som så är... det var fysik 2 kemi 1 och matte 3c Precis. Just så, det så låter det... bekallt. över en grundläggande behörd. Ja, grundläggande behöver, behövs förstås. Ja, men ta, jag tänker så här, det är tre år lång utbildning. Och vad, vad händer med de här studenterna som har gått den här utbildningen? Vad gör man efter examen? Man får jobb. <laughs> Bra där. <laughs> så ser det ut idag i alla fall. Ja. Och sen jobbar man ju oftast någonstans inom byggsektorn. Och man kan ju... Dels kan man ju jobba eh, på ett företag som jobbar med bygg på något sätt. Att, att konstruera, att bygga, att förvalta. Man kan ju också jobba, det finns ju också branschorganisationer där man kan, kan jobba inom svensk, bygg, eh, svensk byggbranschorganisationen som sådan som eh, tittar på saker om byggstandarder och, och allt möjligt. Och, och dit företag kan vända sig för. för rådgivning i olika frågor och eh, när man i alla händelser så, så när man är klar med den här utbildningen så, så är det ju inte man själv som ska stå och blanda betong och, och spika reglar eller någonting sånt utan man är utbildad för att leda arbete, mm. att någon form av arbetsledning eh, bör det vara man, man jobbar med efter, efter den här utbildningen projektledning eller att leda ett arbetslag och Se till att de har den betong de ska blanda till och, och att den hamnar på rätt ställe i rätt mängd. Men nu blir jag lite nyfiken här. jag tänker: De som söker högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, finns det då de studenter som har jobbat ute på byggen och är utbildade inom Ja, det finns bygg, de som, det... Gymnasieutbildning mm. tänker jag, inom bygg. Det finns Nej, de som har inte. jobbat på, på byggen. Jag har inte tittat på exakt vad de har för, för utbildning. Men jag, vet, men jag vet genom att jag har pratat med, med studenterna så vet jag att det, det finns en del som har, har jobbat praktiskt på byggen. Med att vara manskap på byggen. Liksom. Mm. Och sen, sen har, har velat ta ett steg vidare och då måste de ha den här, den här typen av utbildning. Mm. Sen ska jag också säga, förresten, när jag träffade i, i fredags så träffade jag en tidigare byggstudent som nu eh, jobbade som lärare på en yrkeshögskoleutbildning i just bygg, med byggenriktning. Så att man kan ju hamna där också, att lära vidare, ta sina kunskaper och ge, ge dem vidare. Jättespännande att det finns den möjligheten också efter den, den här utbildningen. Mm, ja, att, ja. Att, den pedagogiska yrken. Liksom. Och det är ju faktiskt också så om man, om man tittar på, på vårt program så vi har ju lärarbrist. Så, ja. att, så att vi, det behövs ju ny, nya lärare som kan de här sakerna. Också. Och det beror på att branschen är ganska het och suger upp alla utbildade. Ja. Är det så? Ja, det är så. Att man, man, får, man får så snabbt och lätt jobb utanför universitetet Och förmodligen bättre betalt <laughs> kanske. Men det, men det är ju naturligtvis är det väl så att när man börjar det här programmet så är det det man är intresserad av. Det är att gå ut och jobba i branschen i företagen. Absolut. Så att det första man tänker är kanske inte att man ska, vidare, att man ska utbilda nya byggingenjörer. Nej just det. Men är det mycket lärare i programmet som kommer ifrån arbetsmarknaden som undervisar? Ja, vi, hyr, vi säger ja, institutionen för teknikvetenskaper, hyr ju in konsulter mm. från byggföretagen för att, för att undervisa på, på de här kurserna. Jag tänker lite på de här studenterna också som läser det här programmet. De verkar vara engagerade i sin utbildning och vill utveckla... Det finns en studentförening ja. eller en sektion? Det, finns, en sektion. Ja. det finns ju en sektion. Vi har ju programråd som all, alla program har. Och där är studenterna väldigt engagerade. Studentrepresentanterna har varit väldigt... Kan jag säga. I, i den här, nu när vi har, gör om programmet så har våra studentrepresentanter gjort ett väldigt jobb och, och gått in och, och, och talat om hur de ser på utbildningen. Vad de tycker skulle vara bra. Så att de har haft en stor del i att faktiskt utforma det nya program som sjösätts i, i, i höst. Spännande. Och sen ska jag också säga: så finns det en. Eh, måste jag säga att det finns en förening för eh, kvinnliga byggingenjörer. Oh, eller studenter. Ja. Mm. Mm. BIDA, byggingenjörernas dam, eh, förening. som Och de har bland annat ett mentorsprogram. Så att, eh, så att man kan som kvinnlig student på byggprogrammet så kan man få en kvinnlig mentor. Eh, ute från något företag i, inom branschen också. Som, som stöttar en och, och, och hjälper en att... Hur man kan tänka lite grann med, med till exempel val av kurser och, och, och hur man ska rikta sig framåt efter programmet också. Jag tycker det låter väldigt trevligt. Så man behöver inte vara orolig om man är en kvinnlig student som funderar på att söka det här programmet. Utan det, finns... det, det tycker jag inte. Man, man, ska, man ska veta att man är i minoritet. Det, det tror jag är viktigt att, mm. att, att veta att, att vi tar in 60 studenter på hösten och... Eh, av dem är eh, kanske uppåt 20 kvinnor. Men, men eh, vi, har, vi hoppas ju och vill ju att det, att det ska bli en jämnare könsfördelning. Mm. Och det de vet jag att det vill branschen också. Ja. De ser gärna att, de, att det kommer ut mer utexaminerade tjejer. Är det någonting annat som du vill tillägga kring programmet? Ja, jag vill eh, säga att... Eh, jag har ju sagt det här att, att man får jobb förutsatt att man gör bra ifrån sig på, på andra sätt men eh, jag vill lägga till att det finns, vi har ju möjlighet till praktik som inte är inom programmet men när man gör praktiken som man gör ett år då har man studieuppehåll men, eh, men vi har ett samarbete med företagen så att de kommer hit eh, vid, på ett, vid ett speciellt tillfälle som vi schemalägger presenterar sig, berättar om vad man kan jobba med inom det företaget och så får man söka praktik hos de företag man är intresserad av. Det finns inte plats praktikplatser till alla 60, det finns till ungefär 20- men det ökar också för att företag hör av sig till mig och frågar om, om, om vi har någon som vill göra praktik och du säger att jo men, jo men vi har ju det här organiserat och under praktiktiden så får man ju prova då att jobba på riktigt. Man får gå in och jobba just med arbetsledning med en, en handledare då som ser till att man inte ställer till det allt för mycket och, och det, det är en jättespännande möjlighet tänker jag och jag vet också att det är ju också ett, ett sätt att få in en fot i, i företag. Och, och viss, de större företagen som, som erbjuder praktik, de säger ju på information att ja, om du inte gör bort det under praktiken, då får du jobb här när du är klar. Det låter ju jättebra. Mm. Det låter som att det är ganska populärt också att, att göra praktik. Det, det är populärt, ja. ja verkligen. Jättebra. Tack så mycket. Tack Martin för att du ja. kom och ville berätta om byggteknikprogrammet. Ja, tack för att jag fick komma. Ja, och tack till alla som har lyssnat. Ja. Och hej då. Tack för idag. Hej då.